aleh ali ve sahbi ejmenen ma ba'd. Sura Sheikh rahimahullah Imam Ahmed ehli sunnə və cemaa imamə deyir ki 11 qayda vaminə sunnət ilzime elleti ki qeyd etdi ki 11-ci qaydada nə gəlib Quran sünnə də ağız dərkəlməsi qəbul etməsən Onuzu keçmişdik. İndi de 11-ci deyim. 11-ci qaydaşı. Və ilk hey, hamısının sünnətdən, yəni lazım sünnətdən budur şey, yəni sünnətin lazımlığından e, və ya tərk sünnətlə gələn xüsusiyyətlərindən də biri budur ki, gərək ondan heç nəyi tərk eləməyə. Yəni inkar eləməyə. Hə, yəni şundan heç nəyi tərk eləməyə. Yəni Burada ola bilər Şeyh Rahimullah gətirir ki, ola bilər İnsan ağlıla Bəzi şeylə qabulləsin Ola ki, bir-iki şeydə desin mən razı döyüləm və Yəni, göstərir ki, bu Tabiçilik tam olmalıdır Yəni, elə şey yoxdur ki, sən sünnədə Bəzi şeylə qabullə bəzi Məsələn, imanın artıq şərtləri var Deyirəm, mən Beş şartın qabulləyim, birin yox Məsələn, qədənin xeyrinə şərdinə inanmıram Və ya qədənin xeyrinə inaram, Və Bir başka cür inanam veya neyse orada inanmıram. O düzgün diyor. Selam Aleyhisselam. Ondan bu iman kabul olunmur. Aydınlığı. Böyle iman kabul olunmur ve Müslüman ve Mümin her şeyi kabul ediyor, ne gelip şeriyette. Aleyhisselam. Ve böyle diyor ki sen bazen kabulle bazen yok. Kim belediyirse ahli kitabı misaldadır. Yola bəzlən, inandılar bəzlən yox, qəbul edilər bəzlən yox. Olmaz. Onun görə, sünnədə nə gəlib? Həm üçün, burada sünnə deyəndə, yəni Qur'an da və sünnə deyəndə burada, yəni yol, minhəc. Və minhəc də mühümdür. Minhəc bir az fəqlənir. Və minhəc də bu saat, indi çox işlənir. İndi minhəc məsələsi mühümdür. Hətta elə mühüm olub ki sünnələ gedmək kifayət də öl. Baxmaq lazım minhəcə. Minhəc nədir? Minhəc nədir ümumiyyətlə? Adam var, müsəlmandır. Deyir, Quran sünnələ gedirəm. Lakin, baxmaq lazım Quran sünnələ gedirəndə hansı minhəcdədir? Hans, necə başa düşür bu Quran sünnəri? Başa düşməyik. Minhəc mühümdür bu sall. Adam var, məsələn, Görür ki, Quran sündə saxqa azal, ağlıyır, bir şey danışlandı azal, ay, dəhşət də, dəhşət də, anlanır və minhəcə baxmaq lazımdır. Minhəc nədir, bəlkə minhəc xarabdır. Deyir, Quran sündə qədərəm, o lakin götürür ayələr hansı ki, deyir ki, öldürmək zəd, o birisi ayələyə tərk edir. Ona görə zahir kifayət deyir, hətta batın da, lazımdır minhəcə. Bugün bizim yaşayışımızda mühələndə bu mühələndə. Mühimdir bizim yaşayışda. Adam var, görürsən, o uydu birinə, gözəl danışdı və ya gördü ki, nəsə elədi bu və ya, məsələn, zahirdən sünnətin bütün əlamətdə var onda. Allanır, minhəcə baxmır. E, baxma, minhəc qalan fikirlər nə deyil? Hətta minhəcə baxma lansın. Xilane də bu nə, nə yaparır bu? O buna baxmırlar çoxsu. Allah ula belə şeylər lan. Şuarla, zarla. Nə olsun, adam şuar danışır. Şuar çoxdur. İndi həca baxıl lazımdır. Adamın fikirləri nədir? Baxma lazımdır elminə mütəmakkilindirsə yoxsa yox. Tersələ okeana girib gəmiyi ayırsan. Kapitan da zəyifdir. Bir kapitandır. Ola bilmir, harada aclıq var. Afan, səni elə dərinliyəsə, akul ala, balinaların içində. Ona fikir vermək lazımdır. Harada dərinliyə, burdan keçmək olmaz. Batarsan. Nə düşür danınca, motoristada yeri danınca, batdılar amir. Səni, o lohtuka da gəlmir danlanca. Çünki uzaqlaşıb olaraq artıq. necə kömələyəsən olaraq artıq. Aydınlə, Onun görə çox kərdeşlər, bəl bu şeyləri bilmir, minhəc. O pusat minhəcdən məsələn, küfr məsələri. Küfr məsələ minhəcdəndir pusat. Görürsən, deyir, mən Quran sünələr, bizdən səhvdə diyanır. Bizi kafir sayır. Hələ mütəniş verən başqalarından. Bizi kafir sayır. Bizi indirilməyin yüz fəyədir. Ha. Teslim min Hacıpa, subhanallah. Nə olsun Quransınla da. Deyirəm Quransınla Allahın əsmi səhv anam. Və qaldır cihad məsələsin. Deyir hardasa öldürürlər. Sən harda növbətancılar bizdə də öldürürdülər. Da onlardan neçansan bizimkilərdən. Heç bizimkilərdən danışmır. Amma bizimkilərlə onlarınsa fərq yoxdur ya. Əksinə bizdə Qarabağda cihadın şərtləri daha aydındır başqa yerlərdən. Çünki bizdə Qarabağda Demi bilə müstəqil zahad, heç nə, dünya səhbətləri. E o zamanı yaşırdı sakin, elmənlər qeyb zəhb diliyib. Orada bana müdafiə cihadın yeridir. Baxma, biz demiriyordur, cihaddır. Baxma, müdafiə ən əsr yeridir ona. Aydın. Oradan danışmış, səhvlər də aydındır. Artıq bilinir o taraf kafirdir, bu taraf müsəlmanlardır. Başqa illərdə kimdir? Başqa illərdə başqadır, qarış da. Və olar, danışanlar çoxsa heç məlumatı yoxdur oradan, bilmir lə, vəziyyət necə orada? Amma elə Bazı minhəci, minhəci adam danışır cihatdən, cihat elə də nəfsinlə elə nəfsindən, elə elmdən Və əgər hər şeyi, keçmişsin o bir evində vəllahi o danışanların çoxsununu o, hansı danışır ha? Qaala, haqımallah Valla evində müsibətdir, başlayır. Sən birinci cihadı evində ölək. Yəni, dalaşmıyor cihadı mənasıdır. Yəni, cihadı evində ölək. Yəni, bax, ta ona o baxıq ilə birinciyi. Olan haqlarını ödək. Qonşuların haqlarını ödək. Cihad budur, cihad belə başlayır da, cihadı mərtəbələri, mərhəlləri budur. Sən necə bu cihadda eləməmsən, keçmiş an böyük cihada heç bir müsainəsinlə o nə deyəsinlən? Ona mühümdür. Görürsən, Quran-sünlərə gedmək kifayət deyil, gəlin minhəcə də baxmalısın. Baxmalı nədir? Minhəcə də, soruşma minhəcənin Çünki Allah da bilər səni. Çünki onlara görə, xabar işləri görübsən, kim olan fikrində öyə kafirdir. Və sən yalan danışa bilərlər. Çünki edir kafirə yalan danışa, danışma olar da. O, ne danışsan, məhələ dövləm, ne danışsan? Quran-sünlər, elm, zat, elm. Elm öyrənmə lazımdır. İstizal edir. Və ki, keçirən əndən eləsəndən danızda danışır. Bilsən, ixvan kökdür. İxvan ırmısın? Bunlar minhəcdərdir bu saat. Ne üçün mən tezsədik? Bunlar danışır, bilim də. <gülüyor> Şüquq qədişlər bilmirlər. Bilmirlər, ayrımlı bilmirlər, bilmirlər nədir, zahir alladır və ya danışıq alladır zat. Belə şeylər var bu saat, İslam alimdə dəhşətlər baş verir. Yəni bizim analı çox məlumatımız yoxdur ona görə. Deməli şey, Quran oxunur, ələc yoxdur, ancaq az Azərbaycan oxuyur. Bir də ki, gəlir. Dəstəri də qəbul Heç kim dəstəni qəbul etmir. Onlar... qəlbi yaradır. Hə. E, qəlbi yaradır, o məsələnin adı. Yalın hə? Çoxsa yalan danışmaqlar. Almaq, almaq. Kafirə döyüşdə. Müharibə vaxtı, müharibədə. Belə olmaz. Yəni evet, deməli e, qeybət eləmək olar kafirdən, hə. Lakin yenə adat Çüki qeyd etdiler ki, dini nə öyrəşdirdin çox belə həsti hal eləmir. Onlar deyirlər, erkə kafirə yalan danışmaq olar deyib, bizlərə yalan. Xarac da çükü birinci olar. Kafir deyəndə bölmürlər kafirləri. Yəni onların gözünə kafir şeydir. Hənc küfr məsələsi olarsa elə bir miçəy belə. Burunuma qoymaq belə rahat məsələdir yəni kafir demək adama. Yəni elm yoxdur axı. Bilmirlər, qayda yoxdur, bilmirlər, küfürün, ona görə Oğlay görə. Yəni ola görə şişirdiblər, şəriəti şişirdiblər məsəlləri. Bir də nə isə gördülər, nə isə belə ayrırmış oldu, o saat küfr edirlər. Hədi elim yoxdur ona görə. Ona görə sitenin necə? Ha, ixvanlar. İxvan kökdür. İxvanımız deyim, salona qaldışdı. Bunlar 20-ci əsrdə yaranıb. Hasan el-Banna və Seyyid Qutb. Lan başçılarıdır. Və təbii ki, bunlar heç bir elməhli olmayıblar. Bunlar siyasətçilər olub, bizdə bu partiyalar, yox da partiyalar batçılar, hələ adamlar olub, bunlar dindar olmayıb, yəni şəri elm sahibləri zar. Ona görə məsələn o adı Seyyid Kutubu bizim qardaşlar yazmıblar tərcümə eləyiblər, o yazmıblar, tərcümə eləyiblər. Bəzi odur, bəzi şeylərinin orada bəyan eləyiblər ki, bax, məsələn, ixmanlar çünki onu bir qaldırırlar, dəhşət edirlər də, Yəni, elə şey ilə ki, hər şey bundan götürmək, o da hələ adam doyur, biz təyin eləmirik heç kisə. Biz və göstərmişik ki, bu elə adam doyur ki, bundan hər şey götürmək, bu eləm əhli doyur. Götürəndə eləm əhlindən götürmənsən. Elə deyil. Sən götürürsən, bu adam La ilahe düzgün tərcüm eləməyib. Sən bundan nə götürürsən? Bələ adam, davaca düşünən felakətlə qalır, adama uçurma para, elə deyil. Ona, iqvan-ı muslimin kö Bunlar siyasi yolların Misir hükuməti çevirilmək. Yəni əsas bunlar idi. Bunlar da filiyallara başladı da bu partiyaydı. Bunlar partiyaydı, siyasi partiyaydı ərikadır. Bunlar da getdilər Tunisdə da açdılar bu filialların a.s. Sudan'da da, El Cezayir'də də, məsələn, Məlakeşdə də, ə, Və başqa Suriyada, və başqa yerlərdə. Lakin o su, o, Misirdən başqa yerlər var idi ya, o filiyalları. Onlar da, orada parti qurdular zahat, siyasi həyəkət. Bunlar gördülər, insə alınmır, bunların siyasidir. Yəni, bunlar Seyyid Qutub deyən kimi alınmır. Çünki Seyyid Qutub deyən kimi alınmır. Gördülər ki, sonra axırda Seyyid Qutub bu yolu qurulub Misrinin siyasiyyətini görə. Misirdəkin Abu Havaya görə. Amma hər ölkənin Abu Havası başqa daxı siyasidir. Sonra nəyə qaraq gəlidirlər, sonra bilər ki yox, gəlin ayrılaq, kök olsun ixvanlıq, olay başqa parti quraq, hər partiya öz ölkəsində görə şeylədi. Aydındır. O ölkə olursaq, məsələn, Tunisdə olduq Nakhla. Nakhda, əslində ixvanlardır. Olay kimi, Məsələn, Sudanda, məsələn, Difai Şabi və Allah bilir nələr, o, Atarışı Resuldir, o yanandı. Məsələn, Yordaniya da Yordan ədəli ixtıvamlısındadır. Hamsını. Yəni Suriyada başqadır. Bəlkə nə üçün bunlar məcbur oldu? Gördülər ki, Set Quran su da nə şey eləmir. Düz yerdən gətirib, lakin o demədə o artıq bu adam Quran su ilə gedir. O demədə o adam o, artıq Minhacı salamatdır, sələfidir. Və <coughs> belə-belə. Sonra bu bu da belə başda yarmağı ixtıvamlıq. Və sonra gördülər ki, ixtıvamları imkan vermirlər bə? İxvanlar deyirlər bəli parlamentlərə girmək elansını, bəli partiya açmaq azad. bu partiya vaxtı hələ bir şeydir, təşkilat. Froz və yenə namaz qalanlardır. Eee, bunlar da hələ fikirlərindədir, bunlar dini qoyaq bir qırağı. Din söhbət tətbiq edərik. Bəli biraz dindən, yəni namazlar, qılav bəsdir, yəni toyca. O gözə həmişə kompotdur. Yəni aralığında yəni əqidə yoxdur ona görə. Görsən Qadiriya, Şaziliya, Nablum Şafiiya, Nablum Nə bilim, nəqşə və səyirə, və səyirə. Hə. Yəni, komportdur, hər şey var aralarında. <coughs> yəni, əqidə, əqidə üzərində təlbi eləməyiblər özlərinin. Nə üzərində təlbi eləyib? Qazetlər üzərində, şurnalla. Bu, belədirdir. Finansiyyətçi, aa, bu deməli, belədir, belə demək lazımdır. Gecə gündə özü oxuyurlar, siyasət. Ulanın əqidəsi budur, qazet əqidəsi. Hə. Ona görə, Lakin o vaxt gördülər, bunlar keçdilər başqa üsluba Bunlar biraz öz işlərindən girdilər başqadılar şey, biraz fuh, radikallaşmağa Bunların da dəstələ var axı, məsələn, ixvanlar çöktü Başdı şaxılənməyə Məsələn, keçdi şey, bunlar da mamətlərdən istifadə edirdilər Məsələn, Afqanistanda gördülər ki, ruslar girib ora, mamətlə istifadə edir, afqan xalqı istəmir Bunlar girdilər o araya, girdilər, təcə bir dənə ixmanın surəti yarandı, radikal formada, əslindədir, ixmanlıq olar ki, radikal formada. Bunlar dedilər ki, ancaq cihad eləmək qutardı, ancaq ixmandır. Bir şey versən, əleyhisselam. Quran-ı Allah-u halasına yönəm. Hə. Hə. Hə. Başladılar Afqanistanda bunlar şey eləməyə, döyüşməyə, Afqan xalqına azad, neysə, ustaq çıxdı və bu döyüşənlər də orada artıq o fikirə giriblər, başladılar qayıtmalarız ölkələrində. Belə ki, mərkəz orada Afqanistanda, çünki Afqanistan bir üstlərə vəziyyət alır, necədir. Və belə, və bunlar orada elə fikir yanamdı, təzə bilən fikir yanamdı orada Afqanistanda ki, ancaq cihad eləməyə lazım, qutardı. Problemin əsləc kök nədir? İxlanla ixlanlıqdan gəlib bu. Ay ixlanının formasıdır da. Belə şey bağdıcı formasıdır. Ay ixlanlar qalıdılar, qalsokirlər ixlanlar. Zə görsən sünnətə tətbiq yoxdur ümumiyyətlə. Məsələn az Zəvat Əhmedzadla əlaqəyə azad heç nə problem yoxdur çünki. Hə. Bələ başladı. Və bu ixlanlığın xarici xaricilər düz əslində ola xarici deyillər. Həqiqət xarici oxşayanlardır. Ona ya xavar iş deyəndə, yəni, elə baş şüxmə, olaq ki, əlim ilə bir tanımak, deyə o? Yəni, olaq oxşayanlar. Olaq oxşayanlar. Çünki, bəzi fikirlər var, cihat barədə, küfür barəsində, böyük günah sahibin kafir saymaq zat. Səni, xavaricdan sorsan, böyük, Araqçan kimdir, deyəcək kafir. Araqçan kafirdir o? Çünki Araqçan minək, küfürdür. O, böyük səni xavaya, çox tavaricindir Əla, o zaman vaxtında onlar nəyə görə küfr saldılar? Bir də asili oldu və nə isə düz gəlmədi Quransa, osa kafir saldı. Ona görə rixajdı görmürsən. Nəsə görürlər, nə belə yə, bir damcı. Osa kafir deyirlər. Onlar ha, ha onlar. Bizimkiler də. Dinkə yoxsan və sənə ayə var. Gözü belə edirsə küfrdür və ya fasik ittiham olunur insan. Şey öz istəyirəm. Bir də dəlilik ki, "Yə Məhəmməd nəfsini Allahın, Allahın şərik Bunu belə dələ ki, yəni nəfsini oyub O deyir, qapının o Yox insan şirk eləsən bilmədən. Ola çıq o əməl küfrdür. Çünki sələf heç vaxt insan əməllə görə küfür saymayıb insanı. Əlkifqına görə küfr sayıb. Ayırın görə, onlar bir onlar birsəndə problemlə də dolardı. Elim yoxdur. Zahirən götürür ayana hədisi və deyir, "A bu belədir. Qurtardı, kəfirdi." Bu yolu var axilimi var. Baxma lazımdır sələf minhəci nədir? və sən məsələni oxumusan hə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki kim vitri qılmasa bizdən döv və xəbar icləyə görə kim vitri qılmasa kafirdir, çıxdı dinlə baxmaq lazım sələf birinci rəsul asət deyib bunu yaxşı elm nə deyib bunu sahabilər, elm əhli. sonra ümumiyyətlə baxmaq lazımdır küfür məsələsi sələfin minhəcindən nədir sələflər Küfür məsələsində nə deyirlər? Aydınlıq, ona baxmaq lazımdır. Ondan sonra, Allah belə şeylə uzaqla, ona görə, ola zahirən götürür və özlərin çətinliyə sarılır. Çünki məsələn, olayın ehtikadına görə, ola kafirdilər, özləri kafirdir. Aydınlıq, olağın ehtikadına görə, özləri kafirdir olaq. Müsələman kimdir olar? Olar fikrinə öyrən, müsələman çox azdır. Yəni, bir də olardır. Yaxşı ki, yaxşı ki, müsələman. Orası, lənsin, müsələmanlığa kafirdir, münafiqdir, fasikdir və s. Yaxşı bu bəladırlar, bəladır düşüb. Bəladır. E, Təmizləmək lazımdır bunu. Bəladır əslində bu. Bütün bu problemlərəmsə onları görədür müsələmdə. Bu, Afqanistandakı yaranan <coughs> ıxmanlığın təzə surətidir. Və bunlar da başladılar nəyini Bunlar da başladılar, harada müharibə ocaqlar var, oradan istifadə məyə. Gəlməyə ora, atırdılar ora özlərinin, başladı da bu fikri yaymağa. Bir hat düzəldi, qutardı. Bələdir, bələ yarandı bu qısa tarix, bələ bu formalaşdı, bələ. Mələk, məsələn, indiki xaricilər, bələ sururilər, bələ qutbilər, nəlum səqidilər, nəlum və s. və s. Sonra var cəmat-i təqfir var, hicra, bunlar dəhşətdir, bunlar dəhşətdir, düzdür, bunlar başqadır, bunlar deyirlər cihadı yoxdur, bunlar o dəlilərin biraz başqa formasındadır, səfihlərin, bəlkə bu da səfihdir, başqa formadır, sən ağaç da bitir də, köşün kəsməsən bitir, İngiltər-ədə Amerika da su təkir ona, aydındır, deməli, Bunlar tam başqa şeydir. Nasıl qüphir? Hə. Bunlar... Vələ, təkfir vələ hicra, Bunlar deyilər, hicrət eləmək lazımdır, hicrət. Bunların söhbətləri qüphir, hicrət danışıq, bir də küfür. Göçdürmüsəm də... Bizdəkilər, bizdəki xavariclərdir, bunların yəni, əsrlərdir, bunların əsrlərdir, bunların bilmir nə əsrlən? Yəni, nədir? Və ya təkfir-i hicran görəndə, bunların bilmirək, avam Oç minəhcə bilmirlər. Dilə vaqət bilmirlər. Hələ minəhc var aslan. Danışır ola ki, biləndə bir artıq bu hardan, danış kitablar oxuyub və hardan və idar olunur. Aydın Bu cəhətdə təkrir edir. Olar dillər hicrət eləməlidir. Hicrət getmək lazımdır hər Çıxıb getmək lazımdır. Küfr hər yanan küfr. Küfrdə. A, əksinə. Bulan səhvetində ayaq lazımdır. Şügün bulan səhvetdə ən salamat yer aydır. Və venera. Mars. Və <Klük> belə, çünki bunlar elə danışırlar ki, yox Sovetindən gəlib bu dünyada yaşamırsan. Yox, şey. Belə bir şey çıxır, ayə var, şeydir, düşünə qarşı hətta o. Hə. Yaxşı, elin oğru elimləri problem nədir? Bax o, yəni ba ba eşittin. O, yəni eşittin, öyle yani sən özün kimi danışdın, yəni, öz, sən öz necə başa düşürsən, aya zahir ələdir, və lakin baxan aya, peyğəmbər salasan bu aya nazil oldu, neynədir, necə hərəkət ilədir, bu aya gələndə heç bir sahabi və ya, peyğəmbər ələ demədi sənə kimi Düzdür, torpaqlar gedib, zar. lakin başqa şeylər var, qaydalar var, şəriyyət qoyan Məsələn, müharibədə görürsən, biri səninki orada erməli var, hələ səsində deyil ki, çıx elə çıxır ki Qamandır qalxmalıdır. Nədir? Getdi irəli. Onlar da hamısı ilə qutardı. Öldürdülər hamısı. Hələ axı. Gözləyir, baxır, vaxt seçir. Ələversa başqa yerdən gedir. Aydındı? Belə Biz də beynik, bəli, biz də evislər, bəli, gedir uzad, lakin başqa şeylər var elə. Bu ayə var. Və var ki, məsəl Allah Taala buyurur ki, müşrikləri harda görürsüz, öldürün. Bu şik kimdir? Kim şərik qoşan müşrikdir. Vəla ki, müşrik ola bilər, insan dini müşrik olsun, bəli, ola bilər, əməli şirk olsun, ola bilər, sözü şirk olsun. Yani, bu ayə görə, insan özü hərdən şirk edirsən, bilmirsən, hərdən adam danışında görürsən, mütəməkkində ölürsən isə elmdə, görürsən, danışında da şirk var. Bu ayə görə sənəni öldürmək lazımdır. Hələdir, <gülüyor> ayı o sahələ götürməyə, hədis, aydınlığı, baxma lazımdır, pap, Peygamber bütün ayələri şərh edib, bütün təvsiyyədir. Bütün Sahabilər var, alimlər var Məsələn, hər bir məsələdə alimə ehtiyazın var Soruşmaq Məsələn, balıq tutmaq Yə, Mən deyim ki, mən balıq tutam ki, balıq tuta bilərəm hə? Sən verəm, elmim yoxdur bu arada Və məsələn Adı bir şey Hər bir dünya məsələsində də bələdir Hər şeyə öz mütxəssisi var Öz biləni Ondan soruşmaq lazımdır Sən məsələn, ürək ağlandı Gəcsən osa həkimdir. Diş həkimi diş həkimi ürəyi bilmir. Deyicə nə həkimsən. Nə Həkim, sən, həkim mən də həkimə, Mən həkiməm, lakin bu yana həkimiyəm. Diş həkimiyəm Hər şey öz mütəxəssisi o. Öz ustası o. Adından heç nə belə olmur. Bax, Bə, belə baş düşməldir. Və bu belə oldu. Və görəsən bu fikirliyarandır. Və bunlarda yoxdur da qayda azad. Əzə ayələri başa düşməyi düzgündür. Zə yoxdur belə. Zə ayə götürün, nədir bunun fikrinə? Bunun mühəccəninə uyğundur və başlayıb təbliğ eləməyə. bu baladır. Və cəmiətə təkfiri var hicrə. Rəzə ilə hicrət eləməz. Görsən bax hicrətdən, yoxsa hicrət, hicrət, hicrət. Bir ay burada, burda, onu da söndürdük. Hə baş saldıq, gəldişə bu birinci bu əqidə düzgündür. deyil. Hicrə səhər icra etsən. burada? Əlbəttə burada. O müsəlmanlardır, müsəlman köstəyir. 14 dəşərdir burda müsəlman, İslam. Mən ki, nə, nə üçün var? İndi cəmaatə təkvir var, həqiqə mərkəzi. Şeyh özlə deyirlər ki, peyğamber icrətdən qabaq hicrət elədi, onun görə bizə gəyir. Hə, hə, avandır, <coughs> avan. Hicrət nə vaxt eləyə bilərsən, hicrət? Hicrət qaydası var. O vaxt ki, sən yaşadığın yerdə dini qoymurlarsa, sıxılarsan və sənin üçün təhlükə var. Onda özlərini saxlayaq yoxsa? Ha. Özə nə deyirlər? Deyirlər məscidlərə namaz qılmaq lap dəhşət. Yəni yani, e, dəhşit. yani, dəhşət. Yəni dəhşətdir. cəmaat təklif olcurlar. Ləc cəmaat illəki baş məscidlərdə gəlmirlər. Deyirlər sən üçün bir məscid təqvasında qurulmuyor? Aya varşıq. var. Hə, hə. Sağ Yox, yox. Amma özləri qeyb o 9 məntə yoxdur sən, Moskvada. O, anaqçənlər tikib. bilmir kim tikib, Allah bilir kimdir. Anaqçı məni yaxşıdır onlara görə. Yəni, qeyb oradan namaz qıllar. Sonra məntiq yoxdur, yoxdur, sənə, fikirə sənə. Gəl bir qomurlar. Bili almış oqlar. Laf da yoxdur, tikib olaraq. Ay, bunu da yaxdı qalın. Laf zələlət əhləbələdir. Gəl. Danışanda yərsən yoxdur, əslində fikirlərsən ki, va ziddiyyətliğidir başdan ayağa. Hmm. Çünki elm yoxdur, minhaj yoxdur, minhaj salamat deyil, sağlam fikirlidir deyil. Və belədir. Və belə bu ixlanlıqla belə kökdür. Və belə şey yaranıb. Lakin ixlanlıq yox, və bunun o və bunun başqa bir formasıdır. İxlanlıqdır. Hə. Yəni bələşi ilə o yerə va bir bu arada ki, biləsiz ikincisi var. Setbutu dil diyə də var ikincisi. O on qonaq er Ay çoxdur. Ya sən Hələ hamısı bir-birinə oxşuyur. <gülüyor> Hansı bir-birinə oxşuyurlar? <gülüyor> Adı olsa görəsən bizdə setkutubu müdafiə eləyir. <gülüyor> Necəyin qəlbi yaradı. Bir həcə artıq sərhəm həcə də oldu Yəni adamı artıq tanımır. Minhacı biləndə nə deməyidi? Minhacı biləndə artıq bilirsən adam danışını, o, bilirsən hərəkətlərindən. Biz hansı minəhcilə də bu? Hə, elə. Hə, bunu da. Hə. Və belədir. Mən məsələn, görəsən xəvarişlər böyük günah sayın kafir sayılardı. Amma sə böyük günahlardan da o? elə bir məcəs yoxdur qeybət eləməsinlər. Əksər məcəsün közalığından da da. Qeybət eləməyə, Əh, danışırlar elm əhlinin sən alimin danışıq, elm əhlinin danışıq, elm tərəbələrinin danışıq danışmaq qibət başqasının danışıq deyil, laq pisdir, günahı. Aydın da, yəni, elm, elm əhlinin danışıq danışma olmaz. Əgər sən belə ehtirazın nə varsa, gəldiyindən ki, bu məsələ belədir və ya sən Allahın hükümlə hüküm vermirsən, və ya bu məsələdə sən təşirirsən, çünki baya, ayə var, hədis var, Ə, təfsirib budur, sələflər bunu deyib, sahabələr, tabinlər, elə məhlubar bunu deyib, sən müşvələ deyirsən? Və var, indiyəcək, şükür gəlməyib. Yaxşı, yed başqalar, yaxşı məndən qorxsan, yed başqalarını yana. Yed başqalarını yana. Xavarici onda da səvatda olma lazımdır, səvatda xavarici də, da yoxdur. Və var, bu, bələdir. Yəni, İslam aləminə, və belə, bu, qısa... Biz, biraz tövlə. Yəni ekskursiyələri İslam aləmində bu ixtlanıza belə formalaşıb. Yaxşı, şola şeyx buyurur ki, 11 12-ci qayda. El-iman bil qədər xeyri və şəri. Həmsinin sünnən üsullən qaydasına birdir ki, budur ki, yəni, düzgün minhecdə olmağın, düzgün əqidədə sağlamat əqidədə olmanın, düzgün yolda olmanın qaydalarından da bir, bir, budur ki, iman qədərin xeyrində və şərində iman gətirmək. Qədərin xeyrindən və şərdinə Yəni, mömin, müsəlman Deməlidir ki, xeyr və şər Allahdandır Xeyr və şər Ola ki, biri deyə bilər ki, bəs ayı var ki Deyir, e, xeyr lüsus bizdəndir, şərisə sizdəndir Ola ki, sonra davam ilə, davam Ola, yaxud, davam orada Sonra deyə, hər ikisi Allahdandır, Ayıdır, hər ikisi Allahdandır Və ya odur ki, Allah-u Teala yəni Allah-u Teala Allah birbaşa nəsib etmək. Yəni, Allah-u Teala şəri istəməyib sənə. Ona bilər, bir sənə şey olsun, sən çüşərdik, Allah-u Teala çox xeyirdir. Aydındır, məsələn, sən, övladın xəstələnib. Uşağındır, xəstələnib. Uşaq ki, yıxılıb. Və ya, xəstələnib. Ənin nə həkimə və ki, həkim bu saat, Qoyacaqlər onu, cərrahi yəstolla və kəsəcəklər onu və uşaqla ağlayış ağır, ağır, siləyəcək O şərdir Qis nələ döv ki, sən bilirsən ki, onda xeyr var Qoy operasiyasındə cər cərrahi yənavəti Sonra yaxşı olacaq Vələ Ola ki, bu əslində nədir? Şərdir Və nə səhərə misallar da olur nə Ona görə O bilər bir şey bizim üçün şər olsun Ola ki Allah-u Teala üçün şərdə olar Xeyr Onə insan, mömin Gələk Allah-u Qəza və qədərə iman gətirə Və iman gətirə ki Allah-u Teala xeyr və şər Allahdır Yaxşı, qəza qədər də İman gətirmək dörd əsasla olur Kim deyir ki mən qədərə inaraq Gələk dörd əsasla yanana Birinci İnanmalıdır ki Allah-u Teala hər şey bilib Hər şey biləndi və bilib Qul nə inəcək allah 50 minil əvvəl Yeri göyü yaratmamışdan qabaq qələmi yaratdı Və ərşi də artı var idi Və dedi ki, yaz Qələm dedi nəyə yazım Dedi ki, yaz əvvəldən axıra zəndən nə olacaq Bu bir Qədərə iman gətirəndə 4 şey inanmalısın Ki qədərə imanın düz olsun Birinci, iman gətirmənsin ki allah hər şeyi bilib bilir ikinci iman getirməyəsən ki Allah-u Teala her şey yazır ləvh-ül-məhfuzda əlimləyə əvvəl yer-yə yaratmamışdan qabaq qələmə yarattı və dedi ki yaz və her şey yazılır bu iki üçüncü iman getirməyəsən ki nə olur Allah'ın ın olur nə olur Allah-u Teala olur Allah əsbələtə rəbbəlik, və mə təşəunə illə ən yəşəəə Allah Rabbul ələmin. Siz istemezsiniz, ta Allah, ta Allah istemeyincə. Hansa, <Sessizlik> Təkvir sərası. Təkvir sərası. Təkvir, ha, təkvir. İnsan mı? İnsan də, diyesən, <Sessizlik> insandır. Diyyesən, insandır. Ha, təməli İnsandı. İnsandı. İnsandı. dördüncü. E, dördüncü de budur ki, İman gətirməyənsə ki, Allah Taala hər şeyin xaliqidir. Hər şeyin xaliqi Allahdır. Yəni insan nə edir, onun əməllərini də Allah Taala xalqlayır. 3-cü bir nə olur? Allah Taalan istəyən olur. İnsan. O 3-cüyə dəlildir, insan otdır. Mən burda qısa başlama, dəlillə hamsını dəlil var Quranda. Dördüncü dəyər nədir? Hər şeyin xalqi Allahdır. Yəni insan, neyindir Allah onu da xalq edir. İnsanın əməlin də Allah da xalq edir. Allah s.b.ələ ki Allahu xalqəkum və mətəəməlun Allah sizi xalq edib və siz nə edirsən onu xalq edib. Ayaq, yəni, harada da? Allah yalnızdır. 5 nə, yana, yana da səyələ. Allah-u Teala edib və siz nə edirsiniz ona xərq edib Lakin, əgər bələ etsə biz bilirik ki, nə olur Allah-u Teala olur Allah-u Teala edir, Allah-u Teala bilib və yazıb Biri deyə bilər ki, ə, onda biz yəni robot kimi yiyyik İnsanın ixtiyarı yoxdur, insan nə inir, özündən asıl döyür Yox, elə başa düşmə İnsan, sən nə inirsən, özündən İnsan özü seçir düzgün yolu Seçim verilib, Seçim verilib insana Həm, seçimdə, azad. seçimdə azadsan Lakin o Allah talan bilməyi, onun yazmağı, o dümdə deyirsən məcbur olmursan Yo. Allah talan fəqət bilib sən, belə biləcəksən Lakin bıraxıb səni Əgər insan məcbur olsa, onun kitablarını üç gəlib səmadan Peyğəmbərlərini üç gəlib Əksinə, Peyğəmbərlərin gəlməyi, kitabların gəlməyi dəlildir ki, insan azaddır Allah-u Teala deyib ki, gəlin yaxşı yola, psikiyola gedməyin. Və insan seçimdə azaddır. Və lakin bilməlidir ki, nə olur Allah-u Teala istəyini, allah, istəyini Bağlıdır Allah-u Teala, istəyini bağlıdır Allah-u Teala. çox şey istəyirsən, olmur. Aydındır. Və dən bəzilə olur. Allah-u Teala istəməlidir. Ona görə Allah-u Teala təvəkküləməlisən, Allah-u Teala çalışmansan, allah, allah, allah dua eləməlisən, Allah-u Teala da istəsin bir işi. Yöv, sen e, işləyə var, alınmı. Sen dua elə Allah-u daima. Küfr kovniyudur. Yani. Küfr kovniyudur. Yani. Küfr də, yo, kovniyə İnsan küfrü, şey, Allah-u Teala ayı var. Allah-u e, e, yani, Allah, yani, Allah Teala əyə var. Şərəni yok. Şərəni yok. Şərəni istemər. Asıliyyə olaraq. O kovniyədir, məcbur. Şəriyi məsə Allah-u İstəməri də kovniyə. Yöv, Allah-u Teala şərəni də de Lakin əgər ə, küfri seçirsənsə, onda Allah təlaş edir sənə. Amma Allah təlaş əl şəriqdən istəyir sənə xeyri. Amma qovnidə yox? Qovnidə Məcbur. məcbursan. Məsələn, günəş çıxmaq məcburdur. Və ölüm bu qovni qədərdir. Düzdür, bu, indi biz geniş danışırıq, yəni, biraz şəll edicik. Yəni, qədərin iki növ var qovni və şəriq. Şəriqdə məcbursan ölüm. Bu qədər qovni qədərdir. Yəni, insan məcburd Vələkən, elə şeylər var, məsələn, haqqı seçmək, küfür, iman, azad, burada şəriqdir. Yəni, məcbur də olsan, insan özü seçir, yoxsa, əgər küfür məcbur olsaydı sən kafir deyə bilərdik ki, rahat, ya Rabbi, mən cəzmədən, sən mənə məcbur lədən, kafir oldum, deyə bilər, haqqı da var desin, vələkən, deyə bilməcək. Allah atalar deyir ki, biz Peyğəmbərləri göndərdik ki, dəlil olsun qiyamət günü sizdən soruşmağa. Yox, səbəliyəm, mən satmıldı, məni göndərməməsin, mənə deməm sən Yox, aydındır Buna namısı göstərir ki, insan azaddır və lakin insan bilməyədir ki, hər şey Allah-ı Allah istəyən olur bilməyilə, yazmağınla Sən nəyini sən yazılıb, lakin o yazılmaq məcburiyyət də öl, bilmək məcburiyyət də öl, istəmək məcburiyyət də öl Sən istədin, onda Allah-ı Allah istədi bir var, ki, çatdırdı, Sən getdün və Allah-ı Allah xəlq edirdi, o vaxt bu ədisi işləndə Səhəbələdilər, onda nə inir, oturaq evdə də, de, yox, dedir, siz eliyin və hər kəs, kim nə Allah-u da ona rahatlaşdırır o yollayı. Elə bir tayfa var ki, çatdıran yoxdur allah Yox, elə tayfa, indi yoxdur, elə tayfa, indi yoxdur. Lakin, o belə İslaman qabaq olur. Ailətdə başa sahabı yoxdur. Bilmə hasan gəlir, bilmə çıxın gəlir, o, o da indi insanın özündən asıldır. Hamdə Allah-u ola bilər, hasanlaşdırır o anadan qarırmır bir xristiyan dəyir. Valla bu, bu kitlədən bilir ki, Yəni, o Amerikada doğulanda müsəlmandır. O uşaq müsəlman olur. Yəni, o elə qalqanlıdır ki, müsəlman uşağı da olanda, müsəlman da olur. Lakin, sonra onu yaxudluyirlər və ya xristiyan. <gülüyor> və ya bitpələs. Asıl, eşidir də, eşidir İslamı izadır. Onun sahabı daha çox. Yəni, elə döyür ki, hər adama ayrıca Peygamber gələcək. El Nə olsun, indi bələt Allah tala bələş deyib, ələ ki, bizim müsəlman açısında doğdur, bizim müsəlman oya. O, işlanmaz, o da Amerikada xüsusdan istəmə qabullayıb, o bəhanı də. İstir, Anglərə, istir, Afrikada da ol, o bəhanı üçün. Yaxşı, deməli və bu bələydi qədər məsələsində, inşallah diyanaq bu məsələdə gələn dəstə davam edərik.